قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله معالہ خون شندي مقرر دदेशीर غیر مقرر اته دي د مائیں مسلم صاحب او د شوتي مواصفته د مائیں او حري دي ا صاد د صحابه کې دي حاتيا باب مسائل بری کې ټول باغونه پرې کې شندي مسائل ذکر د صلات کې خسوف او د پارې أولك درينك نحمك صدقاء صلورم، خطباء في نظام صلصم مواعظة صلورم في نظام خلا محرق خطباء، مواعظة حكم في نظام صلصم تاعوز داع ذائب قبلنا، غم، طول السجود، عتم، صلاحات دنیسام آر رجال لسم اشتحباب دعا تا قسم پاکسوب کی یو رسم در رقم پر کنشتر دلتیں پاکتی صلاحات دل قصوب و محجید کی دو رسم ذکر دعا پاکسوب کی سوالا سم کنز اسلام صلاحات پاکسوب اقامر کی والا سم جاہل بلکترات نلسم بلا رقم باپ دی کی چاہلے سینوان نے دیور پرے دیں موسید باپ دا تلسم باپ دن لسم باپ دنیا موسید باپ دا تلسم باپ دنیا موسید ما سایه د کوڅو کې داخل شو الله جل شانه و دې کوڅو کې ډېر څک پټو دا کړي تر تاخد الله جل شانه تو صورت په دې کې ظاهريي خدای تې کامل دوم تنبيه دا هغه چاته چې نورو عبادت کوي تاسو یې د څنګه عبادت کوي په هغه تغيرات راځي غافلين له تنبيه فلا نن مونږه او امتیا څه اشاره شره چې الله په نورو پسو مخه حاضرین په خرک اللہ تر دیم کسوفو کسوفو گونوگا کشندی. تک اکو دلتا دو کسوف زکر دے. جیت تانلقا دو کسوفو دشمسدا تحقیق کوم و لسمباب غوري باب سراطي کو سو في القمر سره وسمباب کو نيسته قال دی وایا امصلا دي کو سو في القمر يني خلاصنا هم قال انکت بشم کالات رسول الله صلی الله علیه وسلم ودی کالاتنا لما مری وقائم شذل قمر ایت نیات الله وان ملائکه فنمت اجل ذلك ذلك فصلوا ودروا طيب شروما دي تمهاري قائله ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم تبارك الله تصديق دقه کی باب القمر او ده ده شرایط حدیث په خسوف القمر کې نه و بلکې خسوف الشمس القمر کې ده شرایط برابر حدیث نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فین دګای چاله لشان او دا کو سوخه فکره او باور الله واقع کړه دې ابراہیم په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تماری پټینا په دې حجی په ماشه پیدا شو فاطمه تنہی او صدا تر سمه دا څو فاس میشته وی څو دې اتو ای څو کمبئی ده د لسما رضوا در دې الاول او انتقالې په لسما څنګه دې کې راغلي روس تر راغلي رایرم دا رمضان وی څو د حجوی فقصرن تقوی چې په دا غوډه کې یو فاطشه او شوی چره قصوب چره دین او دا خو په دغه سمون راځي قصوب چره یې په استعمال کې راځي وای چې اندې په استعمال په نه استعمال د مشرزی په لاره شي خو دې دا فلاشه په خبره مونږ ته اېته وای نه لا ولا دا وایو حدیث کې تعین د تعالیخ خو مشه په دې له ثامل کو کو ati stama و de ko bayo kam de smal de sogda hum chele che de kusoo pho de kusoo maloomat ma de ke halat dard de wa ka halat aqish noras ho me ke ye chi lokas wa de maloom hum de rashid la qaya sama دعوی نظر په مصبب بولا د بید افلاب خاجی خوالی جلی جانو بلید. منگ ده از باو ستکاری دیگر. راناو تیرد نور نیو کشپی نبی خوکو اللہ او باری یعلا لکم اللیل سمدام من الهن غیر اللہ یا تیم رجاہ. دعوی نظر او باری په دې ځای کې ما دا اندیان په کې مختلف دي څوک څوکي څوک څوکي کې متعدد مودې د نورو مورن مسالې یوريې موږ ته مسره کوي یوريږي حتا د حل ماجه صدا خلنا فصلى من ارکاته حتى انجلت الشمس فقال انشان صارقمان اللہ انکسفان لماوت واحد و جا رأيتم آفصلو ودرو حتى انکشفام مابكم صلاة راقین راقین و جذی صلاة تمت علاقات دیل امان پاگمانیم صلت و مطالعات یو خدای صلات شینې کیفیت ده یو د صلات نامخکی اعلان اټلا او کول خلکل ده دیم د خو دې مسالې راکي د خو دې خدرین اممح کے خبر از دانتا ملخوصا دا لفظ دو خصوفو دو خصوفو سو فرق مکئی دونکی سلما لگی سو کوئی خصوف پا شمس کے دے خصوف پا خمر کے دے سو کا عقص ہوئی سو کوئی خصوف پا اول <سؤال> کی بی خصوف پا سو کوئی خصوف پا کل کی بی خصوف بعد کی هام په هغه دا وی چې خصوص د شمس سره تعلق ساتي او خصوص د قمر سره او مصنئ کې نام په دې معنی ما وذکره په دېنبه باب باب نه هلیا قور کسفۃ شمس او خسفات هوا ابن علی قرأ کذا فتشمتوا فقام تو قال لاوت وجلوا فقصل قمر و قال حسنا تعيدوا ف قال الله صل وسلم على ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ثم سجدنا سجدتين قائما ثم قال بالركعتين اركعوا ثم سلموا وقد تجلى في شمس فقد ربنا قال في كسوف الشمس كما انه ماي ثانيه من ayat الله لا يغيب عنك احد ودین اما سلام ته دي مازورا ماځي دي دي پدې پر دې کې بنا رکعتين حتى د الله تعالی عنه فصلوا و راجعوا من كو دې کې مشکار نشته اور په سره وایته عمر را وایته اچمت شې دې چې رايته و فصلوا کولی مو غبرته تاسو وګوره دې کوم دې چې فائدارایته تم فصلوا پراد في الذف قال مق ريشانشان ور بي ترطان نقال في لالم الله جلله وسلم بدي فقا ف ماء ف مقام فقيام دون مل او ماق لا تخافوا من يضلوا ولا الله وكبروا وتصدقوا ترجمه فلما خف بدي كده ثم اللهم صل علی محمد والله ما من احد من الله يعلم يبدو ورحمه وعمت هي امه الله والله الى تعالی ما علم عليكم قليلا ولا وكيل فتقوا ذلك ادا افات رزید محسیت رزید رزید، لبی حید وید وید وید، و ادا کذی که رو آمنتور مصلاح و مشکیده خلیده. نفسی مشتوعیت و صلاح موتفاق تهید. آیاتنا جو دی. دی او په تحقیق کې الله تعالی ته دي او حدیث کوم لدې ما په دیوان نه دا او د دې د جواز لپاره ما غواړ غرو دي کوم چې عام باندې لپاره دي ته حالت د مکان د سويودي امور شو کوم سننه باندې قبل ما یې یم کې مو کې اکا در رسول الله صلی الله علیه و آله و آله باندې با جماعت وموږ کې نام باکه بابو الصلات بابو صراطی قصوفی دین حقو مشکل نشته ده کومشکل د تعداد رکوع غاننه پر رکعات کې رکوع مطابق پدېږي کوم د غره حالت په یو رکعت کې ډیرو کو غنډه لري احمد دیس مثال دغه شنتوید له یو تعمودم دغری وې بل ترپا د قطاعد او د عطا ابن بير با حديث ساق من مطلک دایته کور را کاڅه دینو کوغانی دا تاسو او د انبی ثابت ته د عبد ملکینو جوړه یوې دا ده چې پر یو را کاڅه تلورو کوغانی د سعیدینو جبید کې عمره پکې حدیث ته چوغورو نه فریضه کې پر یو رکعت کې ګورو کو غني را دي د جابر رضی الله تعالی مسلم کې هم دا واقعي تر کې فرقات کې دغه کو زګه ټوښ په ګورو کو غني د دو رکعتو کې شپک شپه کې چالو شو ڈیبنی آباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راحت کی بتاسو اگلی پرکات کے سلور رکھو گانی تو باید نے کام رویت چلے ابو داود ناقل کرے پرکات کے پندر رکھو گانی وہ شاید آئی وڈا دا تکیتا دا پرکات کے دور کوگانی و درید کوگانی و سالور رکاڈان دو کوگانی و کندر کوگانی ناموتلا قدار که دور رکاڈتا قوینا. عبد الرحمن امی سمروی این غشی پلات بندی، تلال من نخل <سؤال> داګه کوسو په شام ما ما چې تورګه لا انظرنا الى الله اسلام تماشكم چې دا تکي درکاته وکړو د رسول تنه یې نو د منعمد مې قيل دي نور مې دې قيل دي ابو بکره قبيصه بن الهدي نعمان بن بشير بن ابن زغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد و عبداللہ ابن صحابی چرے. باب الجاہل بلقرات کی پر ان اللہ سم بات کے سو باب الجاہل بلقرات کی. امید دو. وابجعلنا في كشوف ها واقرئ محمد بن قال الله صلى الله عليه وسلم النمين فبه سبحانه شعبه النور و تعالى شكر لله تعالى قال جارنا بيشره تصبييه قرائي فإذا برغم القراطي قبر برك و في ثلاث <متحدث> تصبييه باركته ديوار با تقديم وقالوا داي وغيره تميت ذوريان اول و تعالى ان سمك فصبا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اربارك ابي ابي واربا بتاكين قال واكبرني عبد الرحمن من من تم عبد شهاب متلو قال ضروري اقول تو ما سناه فذلك ما رته دا رو دته کی عبد اللائم وغیرہ من صبح ذات الله بالمدح وقال أجل ان وقت سنت تابعه دمال من کتن ابن او روی کی ما درونه سنت خطا شوی دی پرکات کی رخو یو دا غلطه کی غوا سنت داگشان تی تیدیر باب و خدبت لیمان فلکسوف ایه ایه او ملد باب و تلورم باب تلورم باب باب و خدبت لیمان قالت قالات سنا يونس ثانى من شان قالات يونس وروت عنها اشترج الله تعالى داود بن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى منج قالا فصفن الناس وراءه وكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه ثم كبر فركع وانتبه ثم قال سبحان الله لمن حمدا فقام ولم يذ وقرا قرأ قراءه ثم تلا تلا الكراات الاولى ثم كبر ثم كبر وركع وانتبه له وهو ادنى من الركوع قالوا اللهم صل على محمد اللهم ربنا ولك الحمد ثم صلى ثم قال يقال بلقى بلاحتي لذلك فصلى قبل انترت ثم قام فحدثنا علي بما وعد ثم قال وما يطني لنا ان يصفني متى دارات ومقبض ولقات وكان يحدث كثيرا ابن عاطي بن عبد كان يحدث ما حدث بشنت بمستدي شورو تنعش فقلت لعروه ان اخرج زهر وما اربعته قال عجل لان وقت سنه ماما وتابعيان عبد الله بن زبيد سيدا حبيب او رسول الله صلی الله علیه و آله یخودید اول بچی د مهاجر کچمنیا کی پیرشور او رسول الله صلی الله علیه و آله د دخفیت کوله و دیدی او د سیمون د کاوه چې د د تطو وجود بحث خلل نه راته د چات نار راغور د درو زنانو غورو منډه کلیواله کوډی باندې مار او غوږ وکړو دا سلام وګړو په لیکي ویلو دا څه باندې وایي ای ته دومره په انشې کې چې تا ماراو او معصوم باندې دا په باندې کې رومره متوږي او ته تا دیږي چې دا نه سن د چانه کار دی کید عبد الله ابن زبیر نه سن پوسونا خطا شوی دې نه چانه خطا شوی دې ستانه خطا شوی دې دا کوم خبره ده هر کله چې پرکاكي مور کومرا له رالی دومرا لي پرکاكي دریمرا لي پرکاكي تلورمرا لي رکات کې زمرا لي داد تا عدد الركعات تر بی ضرور غمګه دغه حدیث ته رجوع کو فقوموا فسجدوا فذکرکایتین چې دیوان ته رجوع کو اخر من شته کې د اشرفه له په دې دومره وه تون کې د تعذید کو عده سم من یا کو در کاټین نه رکوع جوړا شوی ده دوه رکعاته کوله کټلې چې صح حالت کې کڼټ کې چې کټې شوی بواسطه شته چې به وی خلینا مصححه بایشه دا بنوږي او نو دې مشیدو اټه کبو دا وذکر کوي فیا فیا علی یسدی رکعاتین رکعاتین فیا علی یسدی رکعاتین رکعاتین دوه از باب تاکتل از ما خفل خیلداری سیو ترت خروبو اوبل ترتا باب تور سجود فی القصوف امین اتم بابو گوه تاثون قال ابن ابن قال ابن ابي حيان يحيى بن جرمتان بن الله لما كبت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ركعتين في سجده ثم قام فركعتين في سجده ثم جلس ثم دلي على شرطه قال وقت وقرطش رجلا ما تجد رجلا قد تو كانه نورمنا ركعتين پدې رو کوم فهم خلق باندې خبره راغلو تعبیر یې څنګه وکړو پدې رو کوم پکم فهم خلق څنګه لګتاو سما کې سکل وره اون کې حجر جې نکوه نه تړلای نکوه نه تېدی وینم باندې تاګه یذ یو لاندې اون دې کې خللو چې کل حجر جې دا عینې بے دکې نه څه بے باندې ودرې ما ورو ونیو پښتنو مدد ما کې نه پاتې دا یې نه تل سره رسیدي ما د سپېر زیاته نه کېږي نه د سواری دا که شانتي یو روغو او خطا یو صفنا ولارو دیو او تر خوها تکاثن وسرو چې تشاله دا پتی یروشم داخلاګن کې دی خلکو پرته انتقال او رکوع کوي ی هغه وخت او چې څلو په دې ځمای نه کې دی ته کال شنا کړې او رکوع نه کوي دا واره دات پر ځنی زینه کې د پوو خلکو مخه ترګ لري ی هغه په دې پښې شو مخه یو رکوع دا پاکیو رکوع عمل کوي او د زنی خلکو مخته د رغلا غدي د اكيدیتو او داخل د چهره رو کو د زنی خلکو مخته د رغلا غدي د تاسو هلته کیدار کو شو شو د رغ د زنی خلکو ها د خلکو په دې زدلاده دي اوینه متعدد رغتون چरीजیم دا په توه هم روا د دین ا دې نه دی ها دا دروازه ته هم دی او حقیقت هم دغه دی او بس بکونه بخده اینا مقرر خبره بنا ها؟ ماده اکوالا خوشی تیم دفده اینا مین که بابونه دیو گیل چوکره ها؟